Seperti Abu Bakar, yang mana Abu Bakar dia sama dengan, bersama dengan Nabi untuk tempoh masa yang lama. Jadi banyak hadis dia dengar. Ada di kalangan sahabat yang tak berapa lama masuk Islam. Macam Jarir bin Abdillah al-Bajali. Dia masuk Islam, lewat. Maka dia dengar hadis pun tak banyak. Maka perbezaan kuantiti hadis yang didengari oleh para sahabat telah menjadikan mereka ini ada sebahagian tahu satu masalah untuk hadis ada sebahagian mereka tak tahu contoh Abdullah Ibn Mas'ud dia ni sampai akhir hayat bila dia salat dia akan tatbik tahu tatbik tatbik ni bila rukuk tuan-tuan kalau rukuk tuan-tuan letak tangan kat mana? kat lutut eh atas lutut eh ibnu Mas'ud dia dia sujud eh sorry dia rukuk dia akan letak tangan dia di di kawasan tepi paha tu nama tatbiq kawasan tepi paha belah dalam belah pula masa paha dalam ha paha dalam dia akan pegang paha belah dalam ah ha, dia di sini tu dipanggil tatbiq dalam rukun. Kenapa Ibi Masyarakat macam itu? Kerana itulah rukun disyariatkan di peringkat awal macam tu. Sehingga Nabi batalkan, Nabi suruh letak atas lutut. Tapi dia ni dia tak tahu yang Nabi telah batalkan hukum tu, Maka dia kekal sampai akhir hayat dia buat macam itu. Ada di kalangan sahabat Nabi seperti Fadhil bin Abbas. Dia meriwayatkan daripada Nabi, dia kata, Man asbaha junuban falasiyamalah. Sesiap pun yang bangkit pagi waktu subuh, dia bangun-bangun subuh dah. Masa dia bangun subuh, junub. Dia berada dalam keadaan junub. Falasiyamalah. Siam jadi tak sah. Puasa jadi tak sah. Abu Hurairah yang baru masuk Islam. Abu Hurairah masuk tahun ketujuh hijrah. Nabi wafat tahun awal tahun sebelah Hijrah. Maksud Abu Hurairah ni lewat masuk Islam. Lewat bersama dengan Nabi. Dia dengar hadis daripada Faddal bin Abbas. Dia riwayat hadis tu, dia bagitau Nabi kata man asbaha junuban Siapa yang bangkit pagi waktu subuh, bangun-bangun subuh dah masuk dalam keadaan berjunub maka puasa jadi tak sah. Orang dengar jadi pelik. Ai biar betul Abu Hurairah ni? Orang pergi tanya dekat Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW. Makan tanya Aisyah betul ke? Aisyah kata dah. Nabi SAW selalu waktu subuh dia masih berjunuk. Fajr timusiah mahu. Nabi SAW meneruskan kuasa dia. Menunjukkan hukum yang kata. Hukum yang kata orang yang berjunuk waktu subuh tu. Sebelum lepas subuh dia masih belum mandi lagi. Hukum tu telah telah dimansuhkan, telah dibatalkan. Tu peringkat awal Islam bincang awal Islam Ada hadis daripada Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata al wudu mimma massat in nar Wudu wajib bila makan benda yang disentuh api Makan benda yang disentuh api, minum benda yang disentuh api batal wudu Tentu hendak ambil wudu lepas tu pergi minum air kopi Dah kena api kan? Panas. Batal uruk. Kena uruk lain. Hadis sahih daripada Abu Hurairah. Macam mana? Kemudian Jabir bin Abdullah meriwayatkan satu hadis daripada Nabi. Dia kata, kan akhir amr kan akhir al amrayn an rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarku wudu mimma mashatina perkara yang terakhir yang di, kita dapat daripada nabi yang akhir ialah nabi meninggalkan wuduk walaupun setelah makan benda yang disentuh api walaupun peringkat awal nabi kata wuduk terbatal tapi bila masuk peringkat akhir wuduk masih ada sebab tu tuan-tuan tuan-tuan bila makan tak tak dinamakan batal sebab itu bila kita belajar Kitab Fekah Kitab Fekah tak masukkan makan benda yang disentuh api sebagai perkara yang membatalkan hudud tapi ada di kalangan sahabat yang pegang lagi benda ni, maka ini sebab perbezaan pandangan berlaku ada sahabat yang tahu hadis sebahagian ada sahabat yang, yang, yang tak tahu ada sebahagian sahabat yang tahu hukum awal tak tahu yang membatalkan ada sahabat yang tahu perkara yang membatalkan mereka berbeza pendapat Bahkan ada di kalangan sahabat berbeza pendapat Bila mana muncul di zaman mereka Kes-kes yang baru yang tak pernah muncul di zaman Nabi Ada kes baru yang tak pernah muncul di zaman Nabi Maka mereka berisytihad Saya sebut tadi Beza pendapat sebab apa? Sebab isytihad Maka mereka berisytihad Nak memahami kehendak Allah dan Rasul Dalam masalah itu Contohnya orang ditanya di zaman sahabat ni kalau lah kata perempuan ataupun isteri yang kematian suami iddah dia macam mana walladhina yatawafawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabassna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashr. Orang yang mati di kalangan kamu dan meninggalkan isteri hendaklah isteri itu berindah empat bulan, sepuluh hari. Faham kan? Kekali, empat bulan, sepuluh hari. Empat bulan Islam, sepuluh hari. Dia kadang-kadang, tuan -kadang, kadang -kadang kita dalam nikah kahwin ni pun kadang-kadang kena ambil kena ambil tahu orang. Jangan, jangan. Sebab kadang-kadang saya tengok ada orang yang tak pernah tahu pasal-pasal ni. Dia bila Hakim kata, okey, sah Talak satu. Dia pun siap-siap beg nak balik. Awak nak gimana ni? Saya nak balik rumah mak saya. Kita dah bercerai. Dah, dah, dah. Selagi mana belum habis edah, talak-talak rajin duduk rumah suami. Kena duduk rumah suami. Eh, tapi Ustaz dah bercerai. Selagi mana belum habis edah, duduk situ. Banyak orang tak tahu. tahu. Bahagian kadang-kadang, dia kan, tuan-tuan, Cerai ni jalan akhir. Bila nak bercerai dengan isteri. Bukan suruh ni. Tapi nak kena bincang kat hukum ni. Sebab kadang-kadang bila pergi kursus kahwin. Dia tak nak ajar benda-benda macam ni. Dia kata, istilah kami tak perlu. Kami nak kahwin. Bukan nak bercerai. <trafikiman> tapi kena tahu juga kan. Kena tahu juga. Dia bila nak bercerai. Islam letakkan cerai ni jalan last lah. Sebab tu dia letak step by step. Sebelum kata kita tak setuju dengan isteri kita isteri kita nauseous dengan kita isteri kita derhaka dengan kita dia ada step dia kena faizuhunna kena nasihat lepas tu kena pukul sikit yang tak cedera tunjuk kita serius lepas tu asing tempat tidur lepas tu baru baru mula proses cerai nak mula proses cerai tak boleh cerai tu kena tengok dia suci ke dia haid kalau dia tengah haid kena tunggu dulu mungkin masa tengah tunggu tu awak suci ke haid sekarang ni? saya haid ok? saya tunggu tunggu dua, dua minggu haid empat belas hari ah, bang, saya dah suci oh, kan? saya dah cool katalah dia betul-betul tengah suci awak suci sekarang kan? saya suci ok? Lepas tu dia tak ingat, oh semalam baru berlaku hubungan. Tak boleh cerai lagi. Suci yang telah berlaku hubungan, sebelum ni dah berlaku hubungan, untuk suci yang sama, dia tak boleh cerai. Dia kena tunggu. Tunggu, haid akan datang. Tunggu, suci pada haid. Lepas tu baru boleh cerai. Sebab tu jangan guna suka-suka. Yang kata, aku... Haa, bang, bang, relax. Semalam, Jangan lupa. Alah okay, saya tunggu. So masa tunggu tu dia kulah. Cool Katalah tak kul. Cool. Laki ni susah nak kul. Cool. Susah nak nak tenang dia cerai kan juga. Dia tunggu betul-betul sampai suci dia tak sentuh isteri dia waktu suci tu dia cerai. Bila cerai kena duduk isteri kena duduk rumah suami. Punya Islam nak suruh rujuk. Masa tiga bulan duduk kat rumah tu takkanlah tak berselisih langsung. Doi Nak pergi bilik air Tengok Kan? Hmm. Ha. Lama-lama tak tahan juga Rujuk okay. Edah untuk orang yang kematian Kita balik pada isu Edah untuk isteri yang kematian suami 4 bulan 10 hari Edah untuk uh, Isteri yang, yang mengandung Katalah suami dia meninggal waktu dia mengandung Edah dia sampai bila? sampai dia bersalin dalam Quran sebut. Kreat eh tiba-tiba zaman sahabat mereka ditanya tentang satu kes yang tak pernah ditanya secara jelas di zaman Nabi. Satu orang perempuan suami dia uh, suami dia meninggal dunia dalam keadaan dia mengandung. Dia nak iddah berapa lama? Nak iddah orang mengandung ke nak iddah orang uh, orang meninggal? nak kata suami dia meninggal patut dia kena iddah dengan orang enggak maksudnya iddah isteri yang kematian suami tapi dalam masa yang sama dia dia mengandung so nak nak iddah mana satu ni dua dalam satu dia pada lewat maka sahabat beribeza pendapat ada di kalangan para sahabat yang kata dak ayat yang kata Orang yang kematian suami itu telah dikhususkan dengan ayat yang mengandung. Maka dia kena edah dengan edah orang mengandung. Kerana mengandung lebih panjang, 9 bulan. Kita kata tak juga. Sebab kalau suami dia meninggal, dia dah mengandung 9 bulan. Es es semalam meninggal, esok salin turun. Kira habislah edah lah. <tuh> kan? Kan? Ini pendapat Ibn Mas'ud. Dia kata, kena beredah-edah orang, orang mengandung. Sampai dia bersalin lah. Tak kiralah banyak mana pun. Ali bin Abi Talib dia kata, Dah. dia kena beredah dengan ab'adul ajalain. Ab Aj dia kena beredah dengan edah yang paling panjang. Kalau lah kata dia bersalin dulu, dia kena edah 4 bulan 10 hari. Kalau 4 bulan 10 hari habis, dia belum bersalin. Dia kena tunggu bersalin. Perbezaan pandangan di kalangan para sahabat berlaku disebabkan isu-isu baru yang muncul. Kemudian masa zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar ni dia tak bagi para sahabat untuk pindah keluar daripada Madinah melainkan sahabat-sahabat yang dia hantar. Umar dia tak bagi, polisi dia sahabat Nabi jangan duk luar daripada Madinah, semua kena duduklah Madinah. Ada apa-apa masalah, aku akan tanya mana-mana sahabat yang tahu dah hadis daripada Nabi lah masalah yang khusus. Kalau tak tahu, baru aku yisytihak. Kecuali mana-mana sahabat yang aku hantar. Macam Abdullah bin Mas'ud, dia pergi hantar pergi ke pergi ke Irak. Abu Hurairah, dia pergi hantar ke Bahrain. Yang tu tak apa, sebab dihantar. Selain daripada orang yang aku hantar, duduk di Madinah, jangan pergi mana-mana. Tapi bila masuk zaman Osman, Osman punya polisi agak sedikit lembut. Dia bagi sahabat-sahabat nak pindah. Kerana sahabat ni pun ada keinginan nak menyampaikan agama. Sahabat bukan macam kita lah kadang-kadang. Selesa duduk tempat sendiri. Tak. Sahabat ni mereka ada kecenderungan nak menyampaikan risalah agama. So mereka keluar dan Osman bagi. Maka sebab itu Anas bin Malik pindah ke Basrah. Ramai di kalangan sahabat yang pindah. Abu Qatadah dia pergi ke Syam. Maka sahabat-sahabat yang, yang pindah ni. Mereka-mereka yang pindah ini Mereka membentuk sekolah mereka sendiri So apa ini. ni? Kan? Kerajaan hantar kita pergi belajar Macam saya lah Kerajaan hantar pergi belajar Sambung master, sambung PhD Balik, kita mengajar Dan kita membina kita punya, kita punya Kita punya sekolah pemikiran kita sendiri Walaupun kita tak adalah pemikiran hebat Tapi maksudnya kita ada cara fikir kita sendiri Yang mana anak murid kita tahu dan anak murid kita pun adalah cara fikir yang lebih kurang sama macam sahabat sahabat ni mereka pakai rujuk mana-mana mereka pergi orang kata oh, ini sahabat Nabi ini pernah duduk dengan Nabi jom kita pergi belajar dengan dia macam Anas bin Malik macam Abdullah bin Mas'ud macam Ali bin Abi Talib macam Muawiyah bin Abi Sufyan. mereka ini telah membina generasi dan ada di kalangan para sahabat yang memang tak pindah macam Abdullah bin Mas'ud, Macam Aisyah, Macam Zubair Mereka duduk di Madinah Ibnu Abbas Mereka duduk di Haramai, Mereka duduk di Hijaz, Mereka tak pindah Jadi bila berlaku masalah-masalah baru ni Setiap daripada mereka memberikan pandangan Cuma ada beza sikit sahabat Nabi ni Cara fikir mereka tu ada beza Kalau Abdullah bin Mas'ud, Dia duduk di Kufah dia duduk di Iraq, jauh daripada Hijaz, jauh daripada Madinah. Maka hadis-hadis yang banyak tu tak sampai kat dia. Maka bila ada masalah baru, mereka akan cari hadis semampu mungkin. Kalau tak dapat, mereka akan gunakan kias. Dalil yang ada, mereka akan kaitkan dengan masalah baru kalau ada persamaan sifat. kalau dalam Quran suruh pakai kias, dalam hadis suruh pakai kias, maka pakai kias. Kemudian daripada tu, kalau kias tak ada, oh sorry, kalau masalah tu dah berlaku, mereka akan jadi hukum. Kalau masalah tu belum berlaku pun, mereka akan bincang. Yang ni dipanggil dalam dalam dalam istilah fiqah, dipanggil fiqh iftirazi. Fiqah bayangan. Fiqah, kalau benda ni berlaku, apa apa akan jadi? Kalau berlaku, belum berlaku lagi. Ini orang Iraq. Ini cara fikir orang Iraq. Mereka bincang dengan lebih luas masalah hukumnya. Dah berlaku ke belum berlaku, mereka akan bincang. Anak murid, sahabat-sahabat yang duduk di Madinah, cara fikir mereka berbeza. Oleh kerana mereka dikelilingi oleh sahabat Nabi dan Madinah tu sendiri sebagai tempat Nabi tinggal, maka mereka tidak perlu sangat dengan kias kerana hadis banyak di Madinah maka mereka kurang menggunakan kias. Mereka digelar sebagai madrasah ahli hadis. Sekolah ahli hadis. Yang tadi madrasah ahli ra'i, sekolah orang-orang yang pakai kias banyak. Sebab itu Imam Malik ni, Imam Malik dia keluar daripada Imam Malik dia keluar daripada sekolah ahli hadis sebab dia duduk kat Madinah. Sebab tu kalau dia buat majlis, orang tanya macam-macam dekat dia. Orang tanya macam-macam dekat -macam, dia, dia akan tanya, "Ai rafi anta? Engkau ra'i?" Ah. Dia tak suka orang tanya banyak-banyak. Benda yang belum berlaku, dia tak suka. Tapi Abu Hanifah, bila dia mengajar, dia akan lontarkan persoalan, anak murid akan jawab. Beza cara fikir. Sebab apa beza cara fikir? Kerana sahabat yang turun kepada orang-orang ni, sahabat yang menjadi guru kepada orang-orang ni, berbeza cara fikir. Maka inilah yang membentuk mazhak. Akhirnya, Sekolah yang diasaskan oleh Ibn Mas'ud dan Ali bin Abi Talib Membentuk mazhab Abu Hanifah Mazhab Abu Hanifah terbentuk Di atas pemikiran yang diletakkan batu asasnya oleh Abdullah bin Mas'ud Dan Ali bin Abi Talib Yang mana mereka ini mengeluarkan tabi'in-tabi'in yang besar Seperti Ibrahim An-Nakha'in Al Seperti Al-Qamah Seperti Al-Hansanul Basri seperti Hamad bin Abi Sulaiman yang mana mereka ini akhirnya menurunkan ilmu kepada Abu Hanifah, Sufyan As-Sauri dan akhirnya membentuk mazhab ahli ra'i, mazhab Hanafi. Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas dan Aisyah radhiyallahu anha, mereka ini membentuk sekolah dan akhirnya Mewujudkan fukaha as-sab'ah. Faqih-faqih atau fukaha yang tujuh. Seperti Rabi'ah. Seperti Salim. Sa'id ibn al-Musayyid. Mereka ini tabi'in-tabi'in yang hebat. Dan akhirnya menurunkan ilmu mereka kepada Imam Malik bin Anas. Yang akhirnya mengasaskan mazhab Maliki. Kemudian datang al-Imam Syafi'i. Datang Imam Syafi'i, dia tengok zaman Imam Syafi'i, dia tengok ada dua mazhab yang dominan pada masa itu. Kenapa ada mazhab ni Ustaz? Sebab zaman sahabat tak ada mazhab betul Zaman tabi'in pun tak ada mazhab kerana zaman tu zaman orang tak perlu mazhab. Kerana penguasaan bahasa yang bagus, kemampuan mereka untuk ambil dalil kuat. Maka mereka tak perlu mazhab. Tokoh pun ramai. Mereka tak perlu mazhab. Sehingga bila datang zaman kemudian, Islam makin tersebar. Orang ajam, orang yang bukan Arab masuk ke dalam Islam. Bahasa pun dah jadi lemah. Pegangan agama pun tidak begitu kukuh. Maka pada masa itu, tokoh-tokoh mazhab ini diangkat sebagai tokoh yang menjadi rujukan utama. Yang mana pegangan dan pandangan mereka dalam dalam fekah, dalam agama ditulis oleh pengikut mereka. Maka sebab itu mereka menjadi dominan. Timbukan mazhab empatnya di dalam Islam tak. Banyak lagi mazhab. Kita ada mazhab Auza'i, kita ada mazhab As-Sauri, kita ada mazhab Hasan Al-Basri. Banyak lagi mazhab. Semua mazhab ni ahli sunnah. Kita ada mazhab Zahiri. Tapi pandangan-pandangan mazhab yang empat ni yang menjadi dominan kerana mereka ramai pengikut. Kerana pandangan mereka diletakkan di dalam penulisan. Ada buku yang akhirnya kekal. Mazhab as Sauri tak ada pengikut. Mazhab Hasan Al-Basri tak ada pengikut sangat maka tak ditulis maka dia hilang auza'i juga mazhab dia tak kekal datang Alimah Musyafiq dia tengok zaman dia dua mazhab dominan. dia belajar dengan Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu rahimahullah dia belajar dengan Imam Malik dia pergi hafal kitab muatak muatak Malik kitab pertama yang mengumpul ke hadis sahih sebelum sahih Bukhari muatak Malik Sebelum dia jumpa Imam Malik dekat Madinah, dia hafal dulu kitab kitab Muwatta' ni. Sehingga ke Imam Malik tengok Imam Malik kata satu hari engkau akan jadi tokoh, engkau akan jadi hebat. Kemudian al-Imam Syafi'i dia pergi belajar dengan Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani. Anak murid kanan kepada Abu Hanifah. Anak murid kanan kepada Abu Hanifah. So Imam Syafi'i dia dapat dua Guru daripada dua mazhab yang berbeza. Dan yang mana dua-dua ni sebenarnya adalah warisan sahabat. Satu mazhab Malik, satu mazhab Abu Hanifah. Dia ambil, dia tak pernah jumpa Abu Hanifah, Imam Syafiq ini. Dia ambil daripada anak murid kanan Abu Hanifah, Muhammad Ibn Hasan al-Shaibani, maka dia membina satu mazhab yang baru. Kerana dia rasa boleh digabungkan dua supaya menjadi lebih baik, maka dia keluarkan mazhab yang baru, iaitu mazhab Syafiq kemudian datangnya Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana Imam Ahmad bin Hanbal tengok, dia pun anak murid yang syafi Imam Syafi'i, Imam Syafi'i pun belajar dengan Imam, Ahmad, eh, dengan Imam Ahmad, kemudian dia pun mengasaskan mazhab Hanbali. Itulah munculnya, itulah sejarah munculnya mazhab. Yang mana kalau kita perhati, sebenarnya empat-empat mazhab ni berkaitan antara satu sama lain, dari sudut sumbernya. Semua bersumber daripada golongan salafus salaf, ber ber bersumber daripada golongan sahabat dan tabi'in. Jadi soalan kita ni perlu ke bermazhab? Yang saya cerita panjang-panjang ni tuan, -tuan. Perlu ke bermazhab? Kita kata mazhab ini perlu. Dengar elok. Mazhab ini perlu. Kenapa? Kerana zaman ini zaman yang yang mana kita tidak ada kemampuan melainkan kita kena taklid dengan imam-imam mazhab. Kita tak ada kemampuan nak pergi tarik hukum syarak daripada daripada dalil, secara secara sendiri-sendiri, kita tak ada kemampuan, asalnya kita memang disuruh untuk ikut Quran dan Sunnah itu asal cuma bila mana kita tak ada kemampuan kata para ulama' kita boleh ikut mana-mana imam yang kita nak yang berada di atas kebenaran Bukan semesti orang Malaysia, mesti kok syafi'i, tak? Katalah satu orang, dia pergi belajar kat Pakistan. Daripada kecil, ayah dia pergi hantar dia kat Pakistan. Dia belajar mazhab Hanafi. Daripada A sampai Z, dia belajar mazhab Hanafi. Dia balik, dia boleh untuk mengamalkan mazhab Hanafi. Kerana mazhab Hanafi berada di atas ke mana? Diiktiraf sebagai satu mazhab fiqah. Daripada mazhab al-sunnah wal-jamaah. Sebab tu pergi Masjid India, tengok ada beza sikit, dia tak ada kunung subuh. Sebab dia Hanafi, bukan Wahabi, <stusukocado> Hanafi. Satu orang dia pergi belajar dekat Madinah, daripada kecil ayah dia hantar pergi Madinah. Madinah, selamat mazhab apa? Hanbali. Mereka bermazhab dengan mazhab Hambali. Dia belajar kitab hambali daripada A sampai Z. Dia balik. Dia amal mazhab hambali. Kita kata dia hambali. Dia bukan wahabi. Dia hambali. Orang boleh pilih mazhab yang dia nak. Yang penting guru tu memang guru hambali. Bukan guru yang merapulah. Sebab tu kadang-kadang kita pelik. Dia kata, hang ni, mari sini. Ikut mazhab sini ya kita kata heran juga. Ustaz dulu belajar mana? Ha, saya belajar dekat masjid. Masa ustaz pergi masjid, ustaz amal mazhab orang masjid mazhab mazhab yang ustaz belajar kat sekolah. Saya ikut macam tu jugalah. Ustaz tak tanya orang masjid dekat masjid dekat Kaherah tu mazhab apa? Dekat Kaherah tu, pergi Kaherah. Banyak masjid yang tidak kunup subuh pula. Tapi orang Melayu, dia semayang kat surau dia, dia kunut. Kerana dia syafi'i. Kita bukan nak pelekeh, tapi perbezaan tu berlaku. Jadi orang Mesir, tengok orang Melayu salat subuh ada kunut, dia tahu, wah oh, ya ni syafi'i ni. Orang Melayu syafi'i, madhab syafi'i, pergi Mesir, diiktiraf sebagai syafi'i. Orang Mesir, maafin sini, subuh tak kunut, jadi wahabi. Sedangkan dia hanafi. Sebab tu saya kata, perlunya kita bermazhab Kerana kita tidak ada kemampuan, tetapi perlunya kita bermazhab bukan bermakna kita mesti taksub dengan mazhab. Tuan-tuan, kalau ikutkan orang yang kalaulah kata tak ikut satu mazhab tu dikira sebagai menyeleweng, Imam Syafie dulu boleh dilabel menyeleweng kerana dia belajar dengan Imam Malik bin Anas. Patut dia kena ikut mazhab tok guru dia mazhab Maliki. Bahkan dia tulis kita al-um. Dia tulis kita al-um. Dia kumpul pandangan tokoh-tokoh yang tak yang dia tak setuju. Dia kata ni, pandangan-pandangan yang Imam Malik berbeza bercanggah dengan hadis. Hoi, hey, kalau ikut zaman kita ni kira oi, hey, anak murid yang kurang jawi ni. Tapi dia dia berbincang kerana dia nak mencari kebenaran dengan bahasa yang elok. Imam Imam mazhab tak pernah suruh terikat dengan mereka dalam setiap keadaan kerana mereka bukan nabi. Ada pendapat yang baik daripada mazhab Maliki yang Syafi'i ambil. Ada juga pandangan yang baik daripada Muhammad bin Hasan Al-Syaibani daripada Hanafi dia ambil. Bahkan Imam Syafi'i kata iza sah al hadis fa huwa Kalau hadis itu sahih itulah mazhabku. Bahkan Imam Syafi'i pernah kata wa ayu ardin taqiluni wa ayu samaiin tazilluni in, tazil, in sahah al hadis wa khalaftuhu di mana bumi yang aku nak berpijak di mana lagi langit yang boleh memayungni aku kalau ada satu hadis yang sahih tiba-tiba aku tak nak pakai aku bercanggah dengan hadis yang sahih tu aku nak pergi mana sebab dunia ni Allah Taala punya kerana dunia ni milik Allah keseluruhannya aku tak ada pilihan melainkan aku kena ikut hadis yang sahih Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah satu hari, dia tengok, dia mengajar, dia tengok Abu Yusuf. Kan saya sebut tadi, anak Abu Hanifah ada dua orang anak murid kanan. Abu Yusuf dan juga Muhammad bin Hasan al-Shaibani. Dua-dua ni anak murid kanan. Jadi, ab, ingat Abu Hanifah, dia mengajar, dia tengok Abu Yusuf tengah tulis. Pandangan Abu Hanifah. Dia kata, Waihagi ya aku. Atatbul atatmu kull shay'in qultu. Malang sungguh kau wahai wahai aku namali aku. Kau tulis semua benda yang aku sebut. Dia pengangguklah. Iyalah, aku tulis semua. Ilmu ni. Dia kata kad ara ra'yan wa ghayyar Mungkin aku hari ni aku pegang satu pendapat dan esok aku ubah. Dan mungkin esok aku pegang satu pendapat Baqda musabbah. Masuk dia kata kalau hang nak tulis pun kena peringat benda tu. Kerana aku bukan nabi. Maka sebab itu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz tadi. Dia kata, apa? dia kata Fa'ana la'uhibu anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yaxtalifun. Aku tak suka kalau sahabat-sahabat Nabi ni tak beza pendapat. Aku tak suka. Aku suka dia beza pendapat. Pasal apa? Sebab Sibak, bin Abdul aku sebutkan kalaulah kata suf suf ufat ufat in kana qaulan wahida lakana lakanat al ummah fi dayiq. Kalaulah kata semua ada satu pendapat dah tentu umat akan berada dalam dalam kesempitan. Wa inna li annahum aimah Yuk tadun, ayuk kerana semua sahabat ni imam-imam yang kita kena ikut jadi kalau semua tak ada beza pendapat semua satu pendapat kita akan sempit sekarang ni yang boleh jadi luah ni sebab kita ada kita ada perbezaan pendapat tuan-tuan walaupun dalam banyak perkara kita mengikut mazhab syafi'i tetapi sebenarnya dalam beberapa perkara kita dah keluar dah pada mazhab syafi'i saya bukan nak seru tuan-tuan tak ikut mazhab. Saya nak seru tuan-tuan jangan taksut mazhab. Ada beza di antara menyeru tak pegang pada mazhab dengan menyeru tak taksut dengan mazhab. Kita merangikan pandangan-pandangan mazhab. Yang mana kita memilih pandangan yang terhebat, yang terkuat di kalangan pandangan mazhab. Ada pula bila orang dengar macam tu, fuyoh Dia kata, hebatnya kau. Boleh pilih. Dahlah kita pilih sekadar yang kita mampu lah. Allah Ta'ala tak pernah beban benda yang kita tak mampu. Tapi yang sebut fuyoh tu pun, dalam berapa keadaan dia pilih juga. Tentu pergi Mekah, masa nak tawar, tentu tukar masyarakat. Tukar masalah. Pakai masyarakat Syafi'i ke Hanafi? Masa tawar. Hanafi kan? Fuyur. Haa haa haa. Kita boleh untuk berbeza. Kita boleh untuk pilih pandangan yang berbeza bila ada keperluan. Maka jangan jadikan diri kita terikat pada satu benda yang mana Allah dan Rasul tidak pernah beban dengan kita dengan dia. Imam al-Nawawi, al-imamun-Nawawi rahimahullah digelar sebagai mustahid dalam mazhab syafi'i. Dan dia ni tonggak mazhab syafi'i lah sebab dia lah yang menyusun mazhab syafi'i dia cari balik dalil untuk qawul-qawul al Imam syafi'i dalam kitab dia yang agung al Majmu' dan juga al-raudatu talibin tapi al-imamun nawawi dalam berapa keadaan dia ambil pandangan mazhab yang berbeza dalam Allah, sertu babi pegang babi, kena tak basuh dengan air tanah Imam Syafi'i kata kena. Majoriti ulama' kata tak kena kerana dalil sebut hanya anjing. Imam Nawawi kata dari sudut dalil nampak kekuatan ada pada mazhab majoriti. Pandangan Al-Imam Syafi'i dalam masalah istihalah agak sedikit ketat. Tentang istihalah. Istihalah ni transform. Benda tu asal haram nak transform jadi halal. Agak tukar jadi cukai. Bila dia jadi masa dia jadi jus anggur jus halal tukar jadi arak jadi haram haram tukar jadi cuka halal boleh tu dipanggil isthilah dalam istilah syarak transform transformasi jadi bila dia transform jadi halal ulama beza pendapat nak transformkan satu benda yang haram dan najis ni dia mesti berlaku secara nature ataupun berlaku dengan tindak balas yang kita sendiri buat. Katalah kita pergi ambil arak tu, kita pergi baling apple ke dalam tu supaya dia bertindak balas secara kimia. Dia jadi, dia jadi cukur. Halal tak? Mazhab Syafi'i kata tak halal. Dia mesti berlaku secara natural. Baru jadi halal. Kalau berlaku dengan tindak balas manusia dia tak, takkan jadi halal. Kalau macam tu susah indah hotel. Tuan-tuan dukai air kan? Guna air indah hotel kan? Indah hotel ni diproses air apa? Dia proses air apa? Dia proses air daripada Najis. Keluar dekat paik. Tuan-tuan jadi elok balik. Dan proses membersihkan air. Itu dipanggil istighalah. Tapisan. Rawatan. Keluarkan benda-benda yang najis, benda-benda yang kotor, dia rawat balik jadi elok. Yang mana rawatan tu bukan berlaku secara natural. Dia berlaku dengan tindak balas kimia. Kalau ikut Mazat Syafiq, you okay tak? Mana Mazat Syafiq? Tengok sikit, angkat tangan. <laughs>